Розділ 25. Редакція Таймс виявилася старенькою на вигляд, проте досить пристойною будівлею у стилі арт-деко на розі першої західної та спрингстрит у діловому центрі Лос-Анджелеса. Їхня система безпеки нічим не поступалася системі якоїсь урядової установи. Там була рентгенівська стрічка та металошукач. Ричер не був певен, для чого все це можливо. У них тут було надмірне відчуття власної важливості. Він сумнівався, що темс була хоча б у чиємусь списку мішаней. Очевидно, її також не було ні на четвертій, ні на п'ятій сторінці цього списку. Проте вибору не було. Тож він укинув копійки до вази та пройшов через пропускник. Ченг рухалася повільніше. У неї в руках досі були валіза та пальто. Але врешті-решт, вони таки пройшли далі, отримали перепустки за столом та піднялися вгору ліфтом. Офіс Вествуда виявився квадратною кімнатою в бежевих кольорах, із полицями, заповненими книгами та стосами газет. Під вікном стояв симпатичний старенький стіл, зверху на якому розмістився комп'ютер із двома моніторами. Вествуд сидів перед ним на стільці та читав електронний лист. Його величезна брезантова сумка валялась на підлозі, вона була розкрита навстіж, і всередині виднілись інші книги, газети та металевий ноутбук. За дверима в холі чувся шум від матушні заклопотаних людей, які займалися важливими справами. За вікном небо було яскравим від вічного південно-каліфорнійського сонця. Вествуд сказав, «Я зараз звільнюся. Сідайте». Щось було не так із його голосом. Сісти виявилося не так просто. Ричард та Ченд зняли стоси паперів та журналів із двох вільних стільців. Вествуд закрив свою електронну пошту та обернувся до них. Він сказав. Мій юридичний відділ незадоволений. Питання конфіденційності ставиться під загрозу. Наша база даних засекречена. Ченк запитала, яких негативних наслідків вони бояться? Незрозуміло. Вони ж адвокати. Для них геть усе є негативним наслідком. Але це важливе розслідування. Вони кажуть, що важливі розслідування неможливі без ордерів на обшук та повісток до суду. Або, щонайменше, повідомлення про зникнення людини. Ричард запитав, «Для чого ви взагалі розмовляли із вашими адвокатами?» Вествуд відповів, «Тому що я зобов'язаний це робити». «А ви розмовляли з вашим головним редактором?» «Він не зацікавлений у цьому матеріалі». «Ми перевірили досі яківара». «Він десь загуляв». «Він лише нікчемний старий детектив». Ченк нічого на це не сказала. Ричард промовив. Я ні разу не бачив цього хлопця. Але мені зустрічалися сотні таких, як він, посередні за всіма аспектами люди, які відрізняються лише поганою витримкою. Однак вся його імпульсивність є лише наслідком найкращих намірів. І незважаючи на те, наскільки нікчемним він був, він все одно був Джеймсом Бондом на фоні решти населення материного спочинку. Та вони все одно його дістали. Ви цього не знаєте, напевно. Але припустімо, що їм таки це вдалося. Припустімо, що там сталося щось дивне, ураховуючи ці 200 смертей. Це ж варте уваги, правда? Це саме та історія, яку Лос-Анджелес Теймс проковтне разом із ложкою. Ви можете тиражувати її тижнями. Ви можете отримати за неї поліцерівську премію. Чи навіть потрапити на телебачення. Ви можете отримати замовлення на зйомки фільму. Заваяжіться зі мною, коли знатимете щось конкретне. Як думаєте, які в нас на це шанси? Один до ста. Не один до двохсот. Ваші версії не мають доказів. Ось вам іще одна версія. Ми виходимо звідси, залишаючи можливість один доста, що в нас на руках вагома інформація. Проте якщо ми підемо, вона перестане бути ексклюзивом для Таймс, а це означає, що коли таки випаде цей один зі 100 шанс і історія стане сенсацією, відбудеться божевільний скандал і всі видання почнуть боротьбу за виграшну позицію. Тож якщо ви камітливий науковий редактор, навіть якщо шанси лише один до ста, ви повинні побачити ту маленьку вигоду від використання того, що нам відомо зараз, для отримання дечого більшого в майбутньому. Тож я думаю, що як тільки ми сядемо в ліфт, ви перевірите, чи є у вашій базі даних дзвінки від типа на прізвище Малоні. Просто для самозаспокоєння. Вествуд нічого не відповів. Річер сказав, «То що від цього зміниться, якщо ми залишимося при цьому в приміщенні?» Відповіді не було довго. Тоді Вествуд повернувся обличчям до моніторів, зробив декілька кліків мишкою та надрукував декілька літер у двох графах. Логін та пароль, здогадався Річер. Він сподівався, що то був пошук у базі даних. Ченг нахилилася вперед. На моніторі висвітилася пошукова сторінка. Якесь запатентоване програмне забезпечення, безсумнівно, придатне для того, щоб бути під рукою для роботи, проте неприємне на вигляд. Вествуд клацав по багатьох опціях. Мабуть, відбирав власні записи. Щоб уникнути непідходящих результатів. Можливо, у Лос-Анджелесі була сотня малоні якими цікавилися ЗМІ, а може, цілих дві сотні. Спортсмени, бізнесмени, актори, музиканти, міські чиновники. Вествуд сказав, усі версії потрібно перевірити. Це головний аспект наукового методу. Він надрукував слово «малоні». Тоді зробив ще один клік мишкою. Висвітилося три збіги. У базі даних був запис про дзвінок від Малоні, датований трьома різними числами. Останній з них було зроблено менше, ніж місяць тому, другий за три тижні до того, а найдавніший за два тижні до другого. З проміжком у п'ять тижнів, загалом чотири тижні тому. Номер вхідного дзвінка був одним і тим самим усі три рази. Він починався із коду 501 який ніхто з них не ідентифікував. Вествуд не зробив жодних записів ані про тему, ані про зміст усіх трьох розмов. Проте він заніс ім'я, номер, дату та час розмови простісінько до папки під літерою «С». А це означає? Перепитав Ричард. Секретно, відповів Вествуд. Що саме сюди належить? Це дуже велика група. Наведіть мені приклад. Пожежні сигналізації повинні бути в кожному будинку, бо на них розташовані камери та мікрофони, які бездротовим способом приєднані до урядових кабінетів. А також до отруйних газових камер, якщо уряду не сподобаються ваші слова або дії. Ківер не витрачав би на таке часу. А я б не проігнорував дещо більш серйозне. Можливо. Йому не все детально пояснили. Думаю, інакше і бути не могло. Ви впевнені, що зовсім не пам'ятаєте того Малоні? Замість відповіді Вествуд пройшовся по нефільтрованому списку своїх вхідних дзвінків. Монітори були досить великого розміру, і їх було два, проте місця на них все одно вистачило лише на частину календарного року. Ричард запитав. Ми теж тут є. Вествуд кивнув. Від сьогоднішнього ранку. До якої папки ви нас зарахували? Я ще не вирішив. Ченк витягла телефон та набрала номер Малоні. Код 501 та ще сім цифр. Вона увімкнула гучний зв'язок. Було чутно шипіння в мертвій тиші, поки мобільна мережа її заєднувала. А тоді пішли гудки. Знову і знову чулись гудки. Жодної відповіді і жодного автовідповідача. Ченк поклала слухавку, прочекавши цілу хвилину, і в офісі запанувала тиша. Ричард сказав. Нам потрібно дізнатись, якому регіону належить код 501. Вествуд одним кліком вийшов із бази даних та відкрив браузер. Тоді він кинув поглядом на двері і сказав. «Тож виходить, ми справді це робимо». «Ніхто про це не дізнається», – відповів Ричард. «Поки в прокат не вийде фільм». Комп'ютер повідомив їм, що 501 був одним із трьох районних кодів, які належали мобільним телефонам у Арканзасі. Ченк запитала. Цей номер із Арканзасу ви заблокували близько дев'яти тижнів тому? Можливо, хтось просто перемкнувся зі свого стаціонарного телефону на мобільний, і все. Вествуд знову повернувся до бази даних та нефільтрованого списку дзвінків, перегорнув його на дев'ять тижнів назад та запитав. Який період потрібно враховувати? Скільки часу йому б знадобилося для того? щоб здогадатися змінити своє прізвище та номер. Небагато, відповів Ричард. Це вам не нейрохірургія. Але, думаю, похибка таки є наймовірніше через його ображені почуття. Ви ним знехтували. Міг минути й тиждень, поки він проковтнув би свою гордість та подзвонив вам іще раз. Вествуд погортав іще далі. Десять тижнів тому. Він відкрив список регіональних кодів на іншому моніторі, і тепер гортав туди-сюди, порівнюючи їх, рядок за рядком, і коли нарешті закінчив, то сказав. Я заблокував чотирьох типів того тижня. Проте жоден із них не був із Арканзасу. Ричард сказав. Спробуйте ще на тиждень раніше. Можливо, він виявився більш вразливим, ніж ми очікували. Вествуд знову почав гортати список назад і ще на сім днів, а тоді повернувся на сім днів уперед, звіряючись знову зі списком регіональних кодів, а тоді повідомив: Того тижня я заблокував ще двох типів, що в сумі за 14 днів дає шість, проте все одно серед них немає жодного з Арканзасу". Ричер відповів Усе одно ми підбираємось ближче. Дзвінки від Малоні почались 9 тижнів тому, від хлопця, якого недавно заблокували, через короткий період часу, і під цю категорію в нас підпадають шестеро кандидатів. За логікою, потрібний нам тип є одним із них. І вже через 30 секунд ми можемо розмовляти з ним по телефону. По іншій лінії. А все тому, що у вас є всі справжні телефонні номери.